Persones humanes, grup d'individus que es reuneix les nits de dijous per escoltar convidats de pedra. Delectar-se amb Kim Monzó, sorprendre's amb l'Helena Pérez Llorca, gaudir amb la presència de les megapubilles o deixar-se en badalí per la rauxa d'en Mikimoto. Cada dijous a la nit arriba a TV3... Persones humanes.